Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya apabila ikut traweh Bacaannya satu jus Lalu kita membawa Al-Quran sambil baca Itu bagaimana cara membawanya Bu ya? Apakah ditaruh di mukena Yang ada kantong di dadanya Ataukah dipegang saja Mohon penjelasannya, terima kasih Orang membawa Al-Quran Di dalam sholat, bawalah Al-Quran Sebisa mungkin, yang penting jangan melakukan Tiga gerakan berturut-turut Di saat kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran kalau harus membuka tentunya satu persatu Tidak boleh berturut-turut satu Ada jarak Mencarinya itu Tapi kalau Batal, tiga kali gerak Karena ini anggota besar Karena tangan anggota besar Cebari iya anggota kecil Tapi kalau tangan anggota besar Tidak melakukan gerak berturut-turut Tapi biasa wajar Cuma biasanya taruh, pegang dibaca Di saat sujud Sebagian mengatakan ditaruh di agar tidak taruh di, di agar tidak ditaruh di lantai supaya tidak merendahkan musab taruh dikepit begini. Kalau bang sudah disiapkan di bajunya, jah disiapkan. Tapi tidak semua ada persiapannya, kan? Kalau tidak cukup, ditaruh di dalam keadaan normal tidak boleh bawa Al-Quran begini bukan begitu. Tapi dalam keadaan solat kan hanya sesaat agar terhindar daripada menjatuhkan musab di lantai. Jadi seperti ini, taruh di sini, taruh di ketek segini, bukan diketekin, mohon maaf ya, taruh di sini untuk menyimpan agar tidak jatuh ke bawah. Kemudian dibuka lagi. Begitu disebutkan dalam kitab-kitab para ulama seperti ini, baca dan mengikuti dengan bacaan bagus agar ada konsentrasi, ada kusuk kita dengan lafadz-lafadz dan kalimat-kalimat yang dibaca oleh imam. Kalau tidak nanti tidur di belakang, sampai khatam dan masya Allah. Jadi bawa. tidak apa-apa membaca Al-Quran dan itu diperkenankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Yahya yang saya cintai karena Allah Semoga Buya bu ya selalu senantiasa dalam kesehatan Amin ya Raudul uh, Saya ingin menanyakan ini uh, Apakah bila suami istri yang telah bercerai Dan sudah punya anak Kemudian uh, istrinya nikah lagi Nah apakah kewajiban dalam menafkahi anaknya ini Masih menjadi tanggung jawab kewajiban mantan suaminya atau menjadi tanggung jawab kewajiban suami yang baru lalu apa tanggung jawab suami yang barunya ini sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim seorang suami istri berpisah di dalam Islam itu di dalam perpisahan itu indah di saat harus menjadi suami istri, harus baik. Di saat ada perpisahan pun, tidak boleh menjadi musuh. Saling menyimpan aib, lalu disebar nanti, karena dendam. Itu adalah pernikahan, itu adalah manusia-manusia kotor. Sehingga kalau tasrih, kalau harus melepas dengan baik. Sehingga di dalam Islam ada namanya mucah. Mut'ah itu hadiah yang diberikan oleh seorang suami. Demi masa depan is bekas istrinya. Apakah mungkin uang 100 ribu. Atau mungkin rumah. Atau mungkin pabrik. Biar segera menikah. Suaminya pun tidak berat menikahi wanita tersebut. Tidak berlaku kamus dendam di dalam Islam itu. Baik. Seperti itu tafsirahnya. Ngelepasnya baik-baik. Kalaupun seorang istri menemukan setelahkan sang suami tidak perlu disebut setelah itu bahkan kita doakan semoga mantan suamiku mendapatkan sua istri yang solehah. sehingga kemaksiatannya tidak terjadi lagi sama seorang suami kalau menemukan istri melakukan satu hal yang tidak wajar atau ada aibnya setelah berpisah enggak perlu untuk disebut tapi didoakan kalau mau ingatkan, ingatkan setelah bercerai cerai bukan disebut setelah itu wah, wah wah wah itu adalah hati hati busuk dan lidah lidah busuk biarpun pakai kerudung pakai baju putih ini harus ditekankan, sebab perceraian tidak ada. Kadang mengundang bermusuhan. Karena di situ ada buah yang namanya anak. Anak kemana-mana tidak akan putus. Sampai mana pun tidak pernah putus anak. Dan kalau seorang bekas suami istri bermusuhan, biasanya diracuni anaknya. Ibumu itu begini, ibumu begini. Disebut sifat-sifatnya orang yang rendah kadang-kadang. Berarti dia telah mengajari anaknya untuk kurang ajar kepada ibunya. Yang mengajari anaknya kurang ajar sama ibunya berarti mengajari anaknya masuk neraka jahannam biar anaknya durhaka ke ibunya. Sama ibu juga begitu, diambil anaknya, wah diajari untuk nyaci bapaknya. Bapakmu begitu memang wah wah wah. Berarti sang ibu ini mengajari anaknya untuk bermusuhan dengan bapaknya, artinya mengajari anaknya untuk durhaka agar masuk neraka. Nauzubillah. Memang pendidikan itu penting. Walaupun sudah pisah, dan pisah yang dikehendaki, ya sudahlah. Biar yang istri menikah dengan laki dengan bahagia, yang laki-laki menikah dengan wanita lain dengan bahagia selesai. Yang lalu biar berlalu sudah. Cuma dedam nih, Iblis yang berbicara. Akhirnya jadi dikobrol korban anak. Berkenan, anak rusak di rumahnya. Akhirnya anak nanti ikut yang menyenangkan. Di saat ditawari oleh bapak, kasih duit senang bapak, biarpun jahat. atau ibu yang penting kasih duit, namanya anak. Sehingga sang orang tua ini yang rebutan anak ini pun Bukan mementingkan tentang kebaikan anak Tapi mementingkan bagaimana yang penting Anaknya dekat Sehingga ada seorang ibu yang baik Bingung dengan mantan suaminya kenapa Kalau sudah ke mantan suaminya Anak itu dikasih segala macam Mainan segala macam Tontonan Biar senang menurut bapaknya Tapi sebenarnya dia merusak sang anak Setiap balik ke ibunya Jadi tidak kerasan lagi Atau sebaliknya Bapaknya yang baik Ibunya enggak benar Sebab yang enggak baik Tidak laki-laki saja Banyak perempuan yang enggak baik juga kan Nanti keadilan dipikir sini. Ada istrinya tetap yang rusak. Bukan begitu. Anakmu adalah anak. Jadi tasrih bihsan, kalau harus berpisah dengan baik-baik, anak tetap anak. Lalu kewajiban siapa anak? Lalu anak ya kewajiban bapaknya dong. Misalnya seorang laki-laki berpisah dengan istrinya. Kemudian setelah itu anaknya ya nafkahnya kewajiban bagi sang suami, bapaknya sang anak. Bukan bapak sambung, bapaknya sendiri. Nasabnya itu, kemana pun pergi tetap nyambung itu nasab. Jadi suami yang pertama, yang wajib membiayai anaknya saja, ada buat istri apa enggak, bekas istri yang enggak, karena sudah cerai. Jadi yang wajib memberikan nafkah anaknya adalah suami yang pertama. Ada suami kedua, yang menikahi ibunya tadi, itu tidak punya kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut. Cuman apa yang harus tidak dilakukan Ya wong ini adalah anak istrinya, mana kasih sayang mana cinta? Ya biarpun anak istri, maka hendaknya dianggap seperti anak sendiri. Kok beda-bedain betul lah, Kalau sudah model membeda-bedakan, tidak ada jiwa juang, tidak ada akhlak mulia. Sekarang ada orang merawat anaknya, orang banyak tidak mikir kok. Lah ini anak istrinya, katanya cinta kepada istrinya. Lah kalau cinta sama istrinya, tentu cinta sama anak, anaknya. anak Dan juga kita lihat anak sebagai umat Nabi Muhammad. Sehingga pantang membeda-bedakan di sini. Cuma memang dasar hati busuk ya. Anak-anak kalau -anak sudah bukan anak. Itu kan bukan anak saya. Itu nyakiti istri. Nyakiti istri ngomong. Itu bukan anak saya kok. Kenapa harus saya yang tanggung jawab dulu? Ya tanggung jawabmu itu adalah makna kebaikan. Dan kamu mendikahi saya dulu kan saya tahu sudah punya anak. Cuma memang seorang istri tidak perlu berhak menuntut kepada suami untuk nak pakai ya, anak. Anaknya. Tapi sebagai suami yang telah menikah dengan wanita yang janda dan dia punya anak, ya hati itu bagaimana um, kebaikan kok? Semuanya adalah indah. Cuma secara fikhsari tidak wajib karena bukan anak. Anaknya tidak wajib memberikan nafkah. Tapi wajib memberikan pendidikan selagi orang itu ada di bawah naungannya. Dan itu adalah amal jariah yang luar biasa, amal kebaikan yang luar biasa, lebih bagus daripada sedekah yang dibagi-bagi di luar sana. Jika jadi seorang suami yang merawat man, anak istri istrinya. Anak istrinya, anak anak istrinya, seorang suami menikah dengan wanita yang punya anak 16. Wah, paling hebat, paling gede pahalanya itu. Daripada seorang suami menikah dengan perempuan perawan. Anak satu lebih gede pahalanya. Sebab tan tanggung jawabnya jadi anaknya tiga lebih gede lagi. Empat, anaknya 16 tadi. Wah. Ini ahli surga, saya sekolahkan semuanya Karena anak-anak istriku juga anak-anakku Ibaratnya begitu Jadi seharusnya hidup itu seperti itu Bukan hidup itu eker-ekeran, hitung-hitungan Orang sudah berbicara tentang sedekah amal baik Dia hitung-hitungan Bagaimana bisa mesra, bagaimana bisa indah Apalagi kalau duitmu, duitku Duitmu, duitmu, duitku, duitku Ini adalah macam-macam Cuma kalau ibu-ibu beda tuh. Abang duitmu adalah duitku Tapi duitku, duitku sendiri Ini Katanya bahkan sudah diberikan ke saya. No. Memang betul ibu duit ibu adalah duitnya. Eh. Ibu cuma di saat suami butuh masak pelit banget. Katanya sayang suami. Jadi hidup itu harus indah dijalani dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Biaya yang terhormat saya maaf maaf tanya. Salat sunah apakah yang boleh diberjalankan isroh sama jum'ah siang. Sebentar ya. Apakah tasbih? Duluang ibu, duluang. Solat tuna apa yang boleh dijalankan di siang hari selain solat isyro jam 6 dengan solat tuha apakah tasbeeh hajat istiqoroh bolehkah di siang hari sudah sahaja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua solat malam bisa dilakukan di siang hari semua solat malam bisa dilakukan di siang hari kecuali witir, nggak ada witir siang hari sama solat tahajud ada pun hajat istiqoroh boleh dilakukan itu di siang Siang hari Bahkan tadi malam kalau ibu belum sholat baktiyah isyak Ibu sholat hari ini sekarang ini. Lupa tadi malamnya Lupa ketiduran Sholat isyaknya setengahnya tidur Sampai enggak baktiyah eh isya, Ingat jika sekarang ya Allah saya belum baktiyah eh Sekarang isyak, lakukan sekarang Cuma jangan niat, wah enak benar bu ya Besok saya tidak baktiyah isyak Pagi aja, oh enggak begitu Jadi oleh sholat Salat tasmeh juga bisa dilakukan Di siang hari Cuma para ulama mengatakan Kalau di siang hari Bisa dilakukan dua rokaat dan bisa dilakukan Empat rokaat langsung Kalau di malam hari Hendaknya bukan harus Hendaknya dilakukan dua rokaat Sebab semua salat malam Hendaknya dilakukan dua-dua Termasuk traweh Maka yang aneh zaman sekarang Sudah menganggap traweh cuma delapan Pakai empat-empat lagi Seolah-olah berpegang dengan hadis Nabi. Sudah tahu, solatul layli matna matna. Solat malam itu dua-dua. Apakah enggak boleh kalau selangsung dua puluh rekaat? Ya boleh, itu tadi. Cuman kurang sunnahnya. Sunnah tadi, sunnah kiamul. Tapi kurang sempurna sunnahnya. Kalau dua-dua, lebih banyak amalannya. Ada tasyahudnya, ada tambahan pekerjaan. Berarti lebih gede pahalanya. Baik ini saja insyaAllah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat.